Kapitola 4. Město, jež za staletí vyrostlo kolem univerzity, nebylo velké. Vlastně to nebylo o mnoho víc než městečko. Přesto se však na naší straně velké kamenné cesty dařilo obchodu. Kupci přiváželi na vozech různé suroviny, dehet a jíl, lehké rudy, potaž a morskou sůl. Vozili i luxusní zboží jako laneckou kávu a vinské víno. Prodávali kvalitní tmavý ingoust z Aruehu, čistý bílý písek pro naše sklářské dílny, jemné cealské pružiny a šrouby. Když tytíž obchodníci odjížděli, Měli vozy naložené vším, co se dá získat jedině na univerzitě. medicíně vyráběly léčiva. Opravdové léky, ne nějakou obarvenou vodu nebo zázračné elixíry za penci. Dílny alchymistů zhotovovaly své vlastní zázraky, o nichž jsem měl jen matnou představu a k tomu suroviny jako nafta, sirné kostky a přepalované vápno. Možná jsem zaujatý, ale musím poctivě podotknout, že většina hmatatelných zázraků univerzity pocházela z řemesel. Proušené skleněné čočky, ingoty Wolframu a glanské ocely. Zlaté fólie tak tenké, že se trhaly jako hedvábný papír. Ale vyráběli jsme i další věci. Sympatické lampy a dalekohledy, poholcovače tepla a pohoné jednotky. Solná čerpadla. Tří plátkové kompasy. Tocet druhů tekamových navijáků a delevaryho ho hřídalí. Přemeslníci, kteří tyhle věci vyráběli, dostávali následně podíl z prodeje. 60%. Jedině díky tomu jsem měl vůbec nějaké peníze. A jelikož během zkouškového období nebyly přednášky, měl jsem na práci v řemeslech celé dny. Vypravil jsem se do skladu, kdy si řemeslníci oproti podpisu vyzvedávali nástroje a materiál. Odivilo mě, když jsem u okna spatřil vysokého, bledého studenta, který vypadal náravně, znuděně. Jak si mé? zeptal jsem se. Co tu děláš? Tohle je přece práce pro nováčky. Jak si otráveně přitívil. Kilvin je na mě pořád ještě trochu naštvaný, vysvětloval. Však víš, ten požár a tak. To mě mrzí, opáčil jsem. Jak jsem byl relár jako já. Touto dobou mohl pracovat na několika vlastních projektech. To, že mu přidělili tak podřadný úkol pro něj představovalo nejen nudu, ale i veřejnou pohanu. Navíc za to stálo peníze a zdržovalo ho to od studia. Takový trest byl neobyčejně účinný. Co nám chybí, obrátil jsem se na něj. Vybrat si v řemeslech správný projekt, to bylo svého druhu umění. Nezáleželo na tom, jestli člověk vyrobil tu nejzářivější sympatickou lampu nebo nejúčinnější teplovod v dějinách řemesel. Dokud výrobek někdo nekoupil, nedostali jste ani halíř. Pro většinu studentských pracovníků to nebylo podstatné. Mohli si dovolit čekat. Já ovšem potřeboval dělat něco, co se rychle prodá. Jak s tím se opřel o pult mezi námi? Jedna karavana právě vykoupila všechny lodní lampy, prozradil. Zbyla jen ta ošklivá Vestonova. Přidívil jsem. Sympatické lampy se na loď dokonale hodily. Málo kdy se rozbily, na dlouhých plavbách vyšly levněji než petrolejky a člověk se nemusel obávat, že loď podpálí. Duchozem jsem počítal. Mohl bych udělat dvě lampy na jednou, ušetřil bych trochu času za cenu dvojnásobného úsilí, a přitom bych mohl oprávněně předpokládat, že se prodají dřív, než dojde na placení školného. Na neštěstí výroba lamp představovala pěknou dřinu. 40 hodin přepečlivé práce, ale kdybych přitom něco pokazil, lampy by prostě nefungovaly. Potom bych svůj čas nijak nezužitkoval a ještě bych měl ve skladu dluh za vyplítvaný materiál. Jenomže jsem neměl na vybranou. Tak to asi udělám lampy, řekl jsem. Jak kývl a otevřel knihu. Začal jsem z recitovat, co budu potřebovat. 20 středních srových zářičů, dvě sady vysokých odlitků, diamantový stylus, ochranný skleněný poklop, dva tyglíky střední velikosti, 4 unce cínu, 6 uncí kvalitní ocely, 2 unce niklu. Jak si pro sebe pokýval a zapisoval všechno do knihy. Když jsem o 8 hodin později vstoupil předními dveřmi k Ankerovi, páchl jsem žavým bronzem, dechtem a uhelným kouřem. Blížila se půlnoc a místnost byla prázdná až na pár vytrvalých pijáků. Vypadáš hrozně, poznamenal Anker, když jsem zamířil k baru. Cítím se hrozně, přesvědčil jsem. Nejspíš už vám nezbylo nic jídlu, co? Potřásal se hlavou. Lidi byli dneska hladoví. Mám pár studených brambor, které jsem chtěl zítra hodit do polévky. A půlku pečené dýně tuším. Beru, souhlasil jsem. Ovšem, dal by si k tomu ještě trochu solaného másla. Kývl a zvedl se od baru. Ohříváním se neobtěžuj, zavolal jsem za ním. Vezmu si tak sobě do pokoje. Přinesl mi misku se třemi pěkně velkými brambory a půlkou zlatavé dýně ve tvaru zvonu. Uprostřed, na místo vydlebaných samínek, byla štidrá porce másla. Vzal bych si k tomu láhev predonského piva, dodal jsem, když jsem si bral mísu. Zavřenou, nechci ho rozlít na schodech. Do svého malého pokojíku jsem musel vystoupat po trojích schodech. Když jsem za sebou zavřel dveře, opatrně jsem překlopil dýni do mísi, láhev postavil na ní a všechno zabalil do kusu pytloviny, čímž vznikl ranec, který si dal nést pod paží. Pak jsem otevřel okno a vylezl na střechu hostince. Odtud jsem snadno přeskočil na pekárnu přes ulici. Nízko na obloze visel srpek měsíce, který mi poskytoval dost světla a přitom jsem se nemusel cítit nechráněný. Ne, že bych se nijak zvlášť znepokojoval. Bylo k půlnoci a na ulicích vládlo ticho a klid. Mimochodem, díveli byste se, jak málo se lidé dívají nahoru. Aury seděla na širokém cihlovém komíně a čekala na mě. Měla na sobě šaty, které jsem jí koupil, lením je si pohupovala bosýma nohama a dívala se na hvězdy. Její vlasy byly tak jemné a lehké, že jí kolem hlavy tvořily aureolu, pohybující se při sebemenším záchvěvou vánku. Opatrně jsem vstoupil do prostřed cínového plátu střešní krytiny. Vydal pod mou nohou tlumené bim jako nějaký vzdálený měkký buben. Aury přestala kývat nohama, znehybněla jako polekaný králík. Pak mě spatřila a zazubila se na mě. Zamával jsem jí. se skočila z komína a hopsala k místu, kde jsem stál. Vlasy vlály za ní. Nazdar, kvote! Zápětí o půl kroku ustoupila. Ty ale smrdíš! Vykouzl jsem na tváři nejlepší úsněv za celý dnešní den. Nazdar, Aury! Pozdravil jsem. Ty voníš jako hezká dívka. To ano, přitekala radostně. Ustoupila kousek stranou, pak znovu dopředu, lehce přešlapovala na bosích špičkách. Co jsi mi přinesl, zeptala se. A co ty přinesla mně, opáčil jsem. Zaculila se na mě. Mám jeblko, které si myslí, že je hruška, prohlásila a zvedla ho. A žemli, která se domnívá, že je kočka. A salát, který si myslí, že je salát. Tak to je chytrý salát. To těžko jemně si odfrklela. Proč by si cokoliv chytrého mělo myslet, že je to salát? I kdyby to byl salát? namítl jsem. Obzvlášť v tom případě trvala na svém. Už jenom být salát je dost zlé. A když si ještě k tomu myslíš, že jsi salát? Ohavné. Smutně potřásla hlavou, vlasy její pohyb následovaly, jako by byla pod vodou rozbalil jsem svůj raneček. Já přinesl pán Brambor půlku dýně a láhev piva, které se považuje za bochní chleba. A za to se považuje ta dýně, zeptala se zvědavě a prohlížela si ji. Ruce měla založené za zády. Ví, že je dýně, řekl jsem, ale dělá, že je zapadající slunce. A Brambory? vyzvídala. Ty spí, odpověděl jsem, a obávám se, že je jim chladno. Vzlédla sněhou v očích. Neobávej se ničeho, pravila. Natáhla ruku a na okamžik krátký jako jeden úder srdce mi spočinula prsty na tváři. Její dotek byl lehký jako pohlazení peříčkem. Jsem tady. Jsi v bezpečí. Noc byla studená a tak, než bychom jedli na střeše, jak jsme to často dělávali, zavedla mě aury dolů Železnou odvodňovacím říží do tunelů rozprostírajících se pod univerzitou. Nesla láhev a držela před sebou něco o velikosti mince, co vydávalo slabý na zelenalý svět. Já nesl mísu a sympatickou lampu, kterou jsem sám vyrobil, tu, kterou Kilvin nazval zlodějskou. Její načervenalé světlo zvláštně doplňovalo aurino jasnější modrozelené. Aury zamířila do tunelu, kde se podél stěn táhly roury a trubky všech možných velikostí a tvarů. Některé roury vedly horkou páru a i když byly obaleny látkovým těsněním, poskytovaly stálé teplo. Aury pečlivě naskládala brambory do ohybu trubky, kde bylo těsní sloupané, takže tam vznikla jakási maličká trouba. Můj kus pytloviny jsme použili jako stůl, sedli jsme si na zem a rozdělili se o večeři. Žemhle byla trochu zatuchlá, ale z oříšky a s kořicí. Hlávka salátu byla překvapivě čerstvá a já přemítal, kde ji asi našla. Pro mě měla aury porcelánový šálek a pro sebe malý stříbrný hrníček. Nalévala pivo tak důstojně, až by si člověk myslel, že se chystá popít čaj s králem. Během jídla se nemluvilo. To bylo jedno z pravidel, které jsem objevil pokusem a omylem. Žádné doteky. Žádné prudké pohyby. Žádné na vzdálené osobní otázky. Nemohl jsem se zeptat ani na salát, ani na tu zelenou minci. To by se okamžitě dala na úprk do tunelů a potom bych ji celé dny neviděl. Popravdě řečeno, ani jsem neznal její skutečné jméno. Sice jsem ji začal říkat Aury, ale v duchu jsem na ní myslel jako na svou měsíční bytůstku Fae. Seděla s napřímenými zády a okusovala drobná sousta. Měla lžíci, kterou jsme jedli dýni, a střídali se přitom o ní. Nevzal si svou loutnu, pravila, když jsme dojedli. Dnes v noci musí mít číst, vysvětl jsem, ale brzy přinesu. Jak brzy? Za šest nocí o od této, odpověděl jsem. To už budu mít po pohovorech a další učení bude zbytečné. Na jejím drobném obličeji se objevil zamračený výraz. Šest dní to není brzy, namítla. Zítra, to je brzy. Šest dní je brzy pro kámen, řekl jsem. Tak kamení zahrají za šest dní a mě zahrají zítra, navrhla. Možná bys mohla být šest dní kamenem, poradil jsem jí. Je to lepší než být salát. Na to se ve už klíbla. To je! Když jsme snědli poslední kousek jablka, vzala mě Audy sebou do podvěcí. Těšej jsme šli po kývačce, proskákali přes a vstoupili do vzdují, průdiště tunelů plných pomalého, vytrvalého větru. Pravděpodobně bych sem trafil i sám, ale dále jsem přednost tomu, mít aury za průvodkyni. Vyznala se v podvěcí jako dráteník ve svých rancích. Vilém měl pravdu. Skutečně mi zakázali vstup do archívu, Jenže já od jakživa oplýval nadáním vstupovat do míst, kde jsem neměl co dělat. Bohužel. Archiv byla obrovitá hranatá kamenná budova bez oken, ale studenti uvnitř potřebovali čerstvý vzduch k dýchání a knihy vyžadovali víc než to. Kdyby vzduch příliš zvlhl, hnili by a věly. Kdyby byl příliš suchý, pergamen by skřehl a rozdrolil se. Trvalo mi dlouho, než jsem objevil, kudy se vzduch do archivu dostává. Ale ani potom, co jsem našel ten pravý průchod to nebylo snadné. Musel jsem se dlouho protahovat děsivě úzkým tunelem, čtvrt hodiny se po břiše plazit po špinavém kameni. Měl jsem v podvěcích nějaké šaty a potud stu výletů už byly zcela zničené s úplně rozedranými koleny a lokty. Ovšem i to byla nízká cena za získání přístupu do archivu. Kdyby mě tam někdy přistihli, zatraceně bych za to zaplatil. Při nejmenším by mě vyloučili, ale pokud bych podal špatný výkon u zkoušek a vyměřili mi školné 20 talentů, znamenalo by to také vyloučení. Tudíž to vycházelo prašť jako uhoď. Bez tak jsem si z možnosti, že by mě chytili nic nedělal. Jediná světla v regálech nosili studenti a archiváři. Co znamenalo, že v archivu byla neustále noc a já se vždycky cítil nejpříjemněji právě za noci.